Kapittel 36 Deretter tog landets folk Jehoakas, Josias sønn, og gjorde ham til konge i hans fars sted i Jerusalem. 23 år gammel var Jehoakas da han begynte å regjere, og i tre måneder regjerte han i Jerusalem. Men kongen i Egypt avsatte ham i Jerusalem, og ila landet en bot på 100 talenters sølv og en talent gull. Kongen i Egypt gjorde deretter hans bror Eliakim til konge over Juda og Jerusalem, og forandret navnet hans til Jehoiakim. Hans bror, Jehoakas, tog Neko derimot med sig og førte han til Egypt. 25 år gammel var Jehoiakim da han begynte å regjere, og i 11 år regjerte han i Jerusalem. Og han fortsatte å gjøre det som var rundt i Jehova sin Guds i Babylon, dro opp mot ham, så han kunde binde ham med to lenker av kobber for å føre ham bort til Babylon. Och noen av rettskapene i Jehovas hus førte Nebuchadnezzar til Babylon, og satte dem så i sitt palass i Babylon. Og Jehoiakims øvrige anligner, og de vedestyggeligheter som han gjorde, og det som ble funnet mot ham, se, det står oppskrevet i boken om Israels og Judas konger. Og hans sønn, Jehoiakim, begynte å regjere i hans sted. Atten år gammel var Jehoiakim da han begynte å regjere, og i tre måneder og ti dager regjerte han i Jerusalem. Og han fortsatte å gjøre det som var ondt i Jehovas øyne. Ved årsskiftet sendte kong Nebukanesar bud og førte ham så til Babylon sammen med atroverdige gjenstander fra Jehovas hus. Videre gjorde han Sidkia, hans farbror, til kong over Juda og Jerusalem. 21 år gammel var Sidkia da han begynte å regjere, og i 11 år regjerte han i Jerusalem. Og han fortsatte å gjøre det som var ondt i Jehovas sin Guds øyne. Han ydmyket seg ikke for profeten Jeremia på Jehovas befaling. Han gjorde til og med opprør mot kong Nebukanesar som hadde latt ham sverge ved Gud, og han fortsatte å gjøre sin nakke stiv og gå forherde sitt hjerte, så han ikke vente om til Jehova, Israels Gud. Også alle de överste blant prestene og folket gjorde sig skyldige i troløshet i stort omfang, i samsvar med alle vederstyggelighetene bland nasjonene, slik at de besmittet Jehovas hus som han hadde helliget i Jerusalem. Og Jehova, deres forfedres Gud, sendte stadig bud til dem ved sine sendebud. Ja, han sendte bud gang på gang, for han følte medyng med sitt folk og med sin bolig. Men de fortsatte å gjøre narr av den sanne Guds sendebud og gå forakte hans ord og spotte hans profeter, inntil Jehovas voldsomme harme vokste mot hans folk, inntil det ikke fantes noen legedom. Da førte han kalderenes konge opp mot dem, og denne drepte så deres unge menn med sverde i deres helligdomshus og følte ikke mødynk, verken med ung man eller jomfru, gammel eller skrøpelig. Alt ga han i hans hånd. O alla redskapene, store og små, i den sanne Guds hus, og skattene i Jehovas hus, og kongens og hans fyrstes skatter, alt førte han til Babylon. Og han gikk i gang med og brente den sanne Guds hus, og gikk rive ned Jerusalems mur, og alle byens boligtårn brente de opp med ild, og like så alle dens attroverdige gjenstander for å forårsake ødeleggelse. Videre førte dem som var igjen Sverde, bort som fanger til Babylon og de ble tjenere for ham og hans sønner inntil Persias kongehus begynte å regjere, for at Jehovas ord ved Jeremias munn skulle bli oppfylt, inntil landet hadde gjort opp for sine sabbater. Alle de dager det lå øde holdte sabbat for å fullbyrde 70 år. Og i perserkongen Kyros første år vakte Jehova perserkongen Kyros ånd, for at Jehovas ord ved Jeremias munn skulle bli oppfylt slik at han lot følgende opprop gå ut i hele sitt rike, også ved en skrivelse. Dette er vad Kyros, kongen i Persia, har sagt. «Alle jordens riker har Jehova, himmelenes Gud, gitt meg, og han har selv gitt meg oppdrag å bygge et hus for ham i Jerusalem, som er i Juda. Vem som enn er blant dere av hele hans folk, må Jehova, hans Gud, være med ham. La han så dra opp.»